Jó hírre jöttünk, Losonci! Hosszú, idegesítő csengetés után Laci bácsi odatipegett az ajtóhoz, kinézett a kémlelőn, és az ismeretlen jóindulatú mosolyát a bizalommal azonosította. Ajtót nyitott annak ellenére, hogy az az utolsó harminc másodpercben újját lenem vette a csengőről. Mosolygott, de ha Laci bácsi nem nyit ajtót, akkor valami a törvény nevében kinyitni jellegű, de nem szó szerinti megoldáshoz folyamodik. Szép jó napot kívánok. Tessék, kérem, kit keresnek. Jó napot, Lászlót és nejét bizonyos sarolta asszonyt keressük. Igen, a kedves nejem éppen gyengélkedik. Parancsoljanak, miben segíthetek. Nem szeretném sokáig magára hagyni. Járó kerettel is nehezen tud felkelni, és amilyen mozgékony volt egész életében, nehezen viseli, hogy most átmenetileg gyengébb. Mellesleg magam is hanyagul elfelejtettem az ágy mellett hagyni a járó keretet. Jó hírrel jöttünk, Losonci. Parancsol kérem? Losonci, jó hírrel jövök. Na, húzzunk be a konyhába, és üljünk le. Hirtelen beléptek még hárman hátvédnek, átlagosan 120 kilós testsújjal, egybefej, szekrényalkat és kétméteres magasság. Nyugtalanítóan nyugodt slepként, mögöttük egy gyomorbeteg kinézetű férfi, sápat, fiatal feleségével. Losonci úr nagy nehezen hátra tipeget, hogy fel Épp akarta mutatni az utat, merre van a konyha, de hirtelen vendégei, Eltekintettek a formaságoktól, és egyenes kerülgetéssel befordultak a hálószobába, ahol Sarolta néni nagy igyekezettel próbált felülni műtétje után. Az egyik Marta Lóz, jószívű, neveldéből szabadult gyerek, Laci bácsit honai bilincs átemeléssel segítőkészen fuvarozta a legkegyesebb, penge élő, vízhiányos főnöke után. Szóval losonci! Ez itt a maga felesége? Igen, kérem, de mondtam, hogy ne zavarjanak a konyhától beljebb, Gyengélkedik szegény, alig egy hetem műtötték, s már száguldozna itt a lakáson belül. Rosszul viseli, hogy nem tud úgy trappolni, mint én. Egy szó, mint száz, meghoztuk maguknak a... Hát minek is nevezzem, hogy a hála legalább gyérteraszos pitpang mezővel borítsa el az úgynevezett szívüket. Kinek és miért kellene hálásnak lennünk, uram? Nekem. Tudnélik, holnap délután jönnek a végrehajtók. Tessék? Összeméltóztatik téveszteni valami rosszarcú ismerősével, a legalább egy milliárd közül. Mondja, maga ismer engem? Lehet egy milliárd is, nem nagyon fogott mellé. Maga itt a losonci, ez a fekvő személy pedig, ahogy maga is megerősítette az előbb losonciné, sarolta. Jól mondom? Persze, igen. Na éppen ezért zöldség, amit itt az előbb morzsolt letévedésből. Ne fáradjon, majd én össze Úgy Úgyis energia túltengésben vagyok, mint látja. Uram, a végrehajtók holnap délután érkeznek. Előbb a bútorokat viszik el, azt elárverezik, nagyjából 75 fillérért, ha jó felfésülik. A lakásból azonnal kitoloncolják magukat. Hová toloncolnának? Ez itt a mi lakásunk. Saját, tudja? Nem bérlemény. Vásároltuk. 46 évig dolgoztunk érte. Hogyan, kérem, ne kicsinyeskedjen? Ki a fenét érdekel a maga 46 éve losonci? Sziszekte egyre kevésbé udvariasan, az udvariatlannál is udvariatlanabbul, leborult páfrány szinten, mint egy fosszília a szívhiányos. Úgy elfelejtették befizetni a hátrányos helyzetű holt turisták kötelező segélyösszegét? Mi tetszik mondani, kérem, tisztelettel? Befizették, vagy nem? Hát én erről nem is tudtam. Ez mekkora összeg? Milyen pénznemben gondolja? Én legszívesebben euróban gondolkodom. Ez bizony 70 cent évente. Ilyen körülmények között teljesen jogszerűnek láttam az intézkedést, amelyet fájdalom, de mindit indítványoztam. No de kérem, a fiam, Robi megkapott minden számla befizetéshez szükséges pénzt. Ki az a Robi? Mondom, hogy a fiam. Sarolta néni nem bírta tovább, felugrott. Nem biztos, hogy ez orvosilag ajánlott volt. Laci bácsit lelökte az ágyra, csípőre vágta a kezét, felszisszent, összeszedett minden erőt, és a szívhiányos téglaporszínű bajuszába kiáltotta. Igen, tudok erről az adóról. Tegnap olvastam az újságba, amikor a tripla nagyítómat kénytelen voltam elővenni. Már le is rendeztem telefonon Robikámmal, hogy ma fizesse ki, Tudja, ez körülbelül annyit jelent? Hénye! Maga téglaporozza a bajuszát? Így, ahogy beszélek, szerteszéllyel száróla a téglaszínű púderség. Na szóval, ez annyit jelent, hogy már legalább négy-öt órája kifizette. Fájdalomtól megtört szívvel tudatom, hogy én reggel hétkor adtam be a felkérést, amit jóvá is hagytak. Nézze csak! Benyúlt igen bajós színű aktatáskájába, és egy kinyomtatott papírost adott át. Látja? Nem tudom, ez az vege. Az kisfiam, visította Sarolta néni. Laci bácsi közben elaludt, de erre megébredt, mert Sarolta néni visítására nem lehet nem megébredni. Olyan az, mintha kvaddal akarnának tojáshéjakon járni, reménytelen. Elkezdett olvasni. anyó, ugye nem gondolja, hogy végigolvashat mindent. Itt felül és alul olvassa csak. Tatika is felült, kinyújtotta előre kezeit, ökölbe szorította, a semmibe, és a harmadik lódulásra felegyenesedett. Mutasd, sárám, ez nem lehet igaz. Az a baj, hogy igaz, amit ez a roppantó kellemetlen betolakodó állít. Losonci, maga ne betolakodózzon engem, ez itt az én lakásom, ha éppen meg akarnám venni, de nem. Már a bejárati ajtóban kilátásba helyeztem, hogy én a jó tevőjük vagyok. Itt van kérem egy millió forint, pár száz kilométerre innen vehetnek maguknak egy szobakonyhás, gyönyörű ráterfüst színű, cipőfűzős eresztékekkel is megerősített 11 négyzetméteres családi házat, udvarra, kerttel, olyan másfél árt helyes területtel. Ezt is megszerveztem már. Meg is van a jövendő otthonuk. Parancsoljon, kérem, a térkép. Látja, kökörcsmörcsönybe költözhetnek már reggel. Egy, azaz egy ingyenes odaszállítási akciót is szervezünk, kizárólag maguknak. Így aztán pakolják össze, amiük van. Ez itt valami televíziós játék? Hol itt a röhögős kamera, Rosonci? Ez nem televíziós játék. Ez itt az élet. Á, a valós villásból jöttek. A legéletszerűbb életből kérem. Na most maguk megkapják az előbb említett horribilis összeget. Ne játszon az idegeinkkel, kérem, sikította saroltanéni. Ez a lakás legalább 15-ször annyit ér. Mondja ezt holnap a végrehajtóknak, akik amellett, hogy jó kilakoltatják és elárvereznek mindent, még vagy 15-20 milliónyi büntetést is kirólnak magukra mint hanyag, holdutazást és egyebeket segíteni nem kész állam, alig állampolgáraira. A világpolgárságról már ne is beszéljek. Nincsen nekünk megtakarított pénzünk, mi a fenéből fizetnénk ki? Ja, hát akkor magukra sóznak 15-20 évnyi szigorított börtönbüntetést, és majd 105 évesen szabadulnak. Ez azért nem járja, méltatlankodott Laci bácsi. – Na, hagyjuk a hülyeségeket, kotródjanak már el innen! – emelte rájuk járókeretét keretét Sarolta néni, és zászlóként forgatta azt feje fölött. Az eddig mozdulatlan hátvédek előléptek, egyikük saroltanénit, a másik a pörgőforgó jogtalanul viselt fegyvert hatástalanította. – Losonciné, reggel feljelentést teszek természetszerűen, hogy megtámadott minket. – Na, de kérem! – Maguk ide mi a fenéért jöttek be? Senki nem hívta önöket, zümmögte órán keresztül Laci bácsi, aki nem akart Ibolya helyett egy csokorvirágot sem átadni nekik. Ez nem akarat kérdése, losanci. Ez a lakás már nem a maguké. Maguk itt bűnözők. Jó lenne tudomásul venni. Vagy elfogadja, amit ajánlok, vagy cuccaikon és lakásokon kívül, fene tudja meddig, élhetnek néhány hónapot vagy egy-két évet. Azt is sitten töltik, ami ebben az életkorban nem biztos, hogy olyan rossz, de nem együtt. Mondja Sarolta, maga szeretne enélkül a remegő trottyant nélkül élni még néhány hónapot? Sarolta néni elvisította magát. Nem néhány hónapot, évtizedeket akarok még lacikámmal élni, vegye tudomásul! Losonci, maga hogy áll a felvetettekhez? Mit vetett fel? A kérdéshez. Szeretne-e dutyiba ülni Losonciné nélkül? Fészkes francot, a sok hülye bűnöző között. Mi vagyok én? Na de kérem, ennél egy kicsit több empátiát várnék még maguktól is. Gyűjjék már össze egy cseppet a kisimított egyet nem értés ránctalannyát. Losonci, most nézzen Losoncinéra, maga meg Losoncira. Na kérem, sehány másodpercnyi gondolkodással döntsék el az utcán, vagy abban a gyönyörű házban szeretnének élni, amit felajánlottam. Itt a fénykép. Nézzék meg! Uram Isten, ez egy viskónak is alig nevezhető valami, talán inkább bódé, mint ház. Van ebben kérem minden. Belterület, padló, plafon, ajtó, ablak, teljes felszerelés. Ha tovább akarják szépíteni és bővíteni, az már szuverén joguk, persze, ha kifizetik a megfelelő kvótákat. Nem biztos, hogy ezt így mondják, de olyan jól esett ezt a szót használni, mert felelőtlenek maguk, losonci. Igen, vagy nem a válasz. Reggel már indulni is kell. De hát senkit nem tudok értesíteni, mi meg nem tudunk itt bútorokat cipekedni. Na, lássa, milyen baj szívem van. Azt a két éjjeli szekrényt, az ágyat, meg ott a sarokban a kis asztalt, két hokedlit, konyhából a kis asztalt, emberbarátilag, csak úgy ingyenesen, magukkal együtt szállítjuk. Megnumáltuk a dolgokat? Felfogták, mekkora szerencséjük van velem? A szívhiányos nem értette a csendet. Neki nagyon hevesen harsogó, ropogós igenek kellettek volna. Ehelyett szívfájdalmára két vérszegény, nyamvat, betegesen szerencsétlen, legörbült ajkú igen szállingózott a szoba légterében, amik, ha a benzün szúnyogok száncsapásai nem erősítik fel, a halhatatlanság mélységében maradnak. Losonci és Maga jó jól döntöttek, reggel érkezünk. A szekrények mögött álló két furcsaság mosolyogva dalolta egymás fülébe. Ugye, kicsim, mondtam, hogy jó vását csinálunk. Hétmillióért ingyen van ez a lakás, megérez kétszer annyit is.